Jó napot! Ön a heti Meteor podcastet halja hallja. A mikrofonnál fejes FB2 Balázs és Schaffer Angel D. József. Jó szórakozást! Szóval most csak fél óránk van, de fél óra Meteor jobb, mint no Meteor. Igen. Én a konditeremben vagyok így. Tudod, hogyha lemész és elkezdesz csinálni, tök mindegy, hogy mennyire legalább a az is több volt. Az. Így van. Igen. Én oh. majd egyébként utottam, de még mindig olyan meleg van kint, hogy utána le kellett feküdnöm egy 10 percre kipihenni. Pedig csak 5 kilométer Amíg... volt, de még nagyon meleg, ilyen 30 fok magasságában vagyunk. Ja, és közben vártad, hogy én fölébredjek. Ja. Lassú fölébredésről akkor mondjuk kezdhetünk a lassú lovakkal, igen, Slow Horse, és ugye be, beajánlottam neked Messenger-en, hogy nekem, nekem bejött ez a sorozat, és akkor te is megnézted a, az első évadot. Igen, igen. Én sikerült megnéznem. De nekem te, úgy, hogy, úgy jött be a dolog, hogy, hogy amikor elkezdték promózni Apple tv négy éve lehetett, mert negyedik évad, csak tippelem. Ja, pontosan. 2022-ben. Nem. 22 volt az szerintem. Igen. Uh -huh. Minden én esetre a tart fene tudja, hogy hogy működik ez a mai világban. De akkor elkezdték az első... Aha, elkezdték Tehát... promózni, akkor uh, láttam, hogy ez egy könyvből készült dolog, és én mindig azt szeretem ezekbe dolgokat, hogy előbb elolvasom a könyvet. És itt is mm. megvettem a könyvet, Slow Horses első részét, igen, mondom, hogy ki is ne. írta ezt. És azt beadtad. Mick Heron írótól. És a könyv maga nem tetszett annyira, tehát így én nagyon szeretem ezeket az ilyen kémregényeket, ami egy kicsit így realisztikusabb, mint mondjuk a James Bond, vagy, vagy hasonló ilyen fantázia dolgok. Tehát így a John Lecari, meg Glenn Deaton, meg hasonló íróktól ezeket a kicsit ilyen depressziósabb kémtörténeteket is szeretem, de ez a Slow Horses kicsit úgy nem fogott meg, és már nem tudom, hogy konkrétan évek óta mindig, mikor utazok valahova, akkor az iPad-re, offline megnézésre mindig így letöltöttem az Apple TV-ből a Season 1-et, de sosem néztem meg, és most így, random módon úgy, úgy voltam, hogy épp nem volt jobb, és megnéztem, elkezdtem nézni, és gyakorlatilag így ilyen hétvégi napon, ilyen délután, este, éjszak úgy megnéztem, hogy uh, hajnali, nem tudom, fél háromig néztem, és másnap munkanap volt, és teljesen ilyen használatlan voltam tőle, de így nagyon be, berántott a történet. Ugye a sztori az ugyanaz volt, mint a könyvbe, de a színészi játék, igen, talán az, ami nagyon-nagyon-nagyon sokat hozzáadott, meg így a tempója gyorsabb volt, mint... De figyelj, mint mikor volt arra időt, hogy elolvasd ezt a Slow Horses könyvet? Az milyen hosszú könyve egyáltalán? Nem hosszú, hosszú te teljesen ezt? standard regény. Igen. Standard regény. Én, én még mindig úgy vagyok vele, hogy ha bár nincs már a könyves podcastom, de azért minden héten olvasok valamit azt továbbra is tartom a tempót. De, de milyen, mi, milyen eszközzel kell olvasni? Tehát valami hát sztélyen olvasod? Én, nekem van mindenféle ilyen régi kindől olvasom, de valójában ugye egyre rosszabb szemem mellett egy levett szemüveggel telefont közel tartva olvasom után a lehető legrosszabb mondja a regény, meg, meg könyvek olvasásának, de Annyira hm. kényelmes, meg mindig kéznél van. Szóval Kindle app, iPhone 14 Pro Max, levett szemüveg, így tolom. Tehát konkrétan telefonon elolvasó egy könyvet. Ú, ez... Hát ez... szerintem ezer plusz könyvet. Figyelj, én, én amikor e-bookokat <gül> kezdtem olvasni, emlékszem még a Palm Pilot nevű 150x 150 pixeles PDA eszközre? Persze, a, tudom, tehát a csöberön a buszon ott ülti, azt azt olvastad, nem? Lámi, igen, tehát én, volt én nekem ez, hogy hozzáférhettem ilyen nemzetközi e-book kiadásokhoz, ugye régi időkben még így mindenféle izéről, kamionról leesett textfájlok, meg milyen, mindenféle ilyen e-book fájlok, amik bejöttek, és aztán meg mikor így hozzáfértem az Amazon Kindle könyvtárjához, az nekem ilyen fantasztikus élmény volt, és bevállaltam, hogy 150 szer 150 pixelen olvasom. Ugyanúgy be <gül> tud volzani. végül is. Ja, ja, ja. Végül is végülis mérne. Igen. Szóval a Slow Horses nem jött be neked annyira könyvbe, de elkezdtett betarálni a sorozatot, és velem is hasonló dolog történt. Aztán számít, hogy nem mostam ugye a könyvet, csak elkezdtem nézni, mert mindenki beszélt, és nem csak te mondtad ezt, hanem mások is, és akkor amikor te mondtad oké, okay, akkor most már megnézzük. És én nekem, viszont különös volt az élményem ezzel kapcsolatban, mert elkezdtem nézni, és képzeld el, hogy az első rész számomra nézhetetlen volt. Nem értettem, mi van. Nem értettem, uh -huh. kik ezek a figurák, és mit csinálnak, mi, mi, mi, mi történik egyáltalán. Tehát ez... És képzeld el, hogy... Ugye, a... Bocs, csak ugye, aki nem látta annyit elmondani, hogy azzal indul, Igen. hogy Gary Oldman az ilyen le, teljesen lepukkant irodájában tehát a, nem tudom, kanapén fekszik, és hatalmasat fingik arra, fel, felriad. Tehát ez ezzel, ennyit ezzel a film kb. Nekem, nekem, nekem még az sem volt meg. Tehát láttam, hogy uh -huh. valamilyen idős ember, és akkor te a játszik, meg ott az a, a promóciós képekből is ez átjött. Uh -huh. várja, szerinted nem úgy néz ki a csávot teljesen, mint új Péter? Én, én, én Péter nem, nem tudtam, ismerem nem. közelről annyira, de, de... Össze, ilyen, érzem, érzem a hasonlítás alap, alapját. Ilyen, valahogy az arc a Geri oldman és Új Péternek teljesen ugyanaz is, ilyen, ilyen, mint hogyha a 444 szerkesztőségében Új Pétert láttam volna uh -huh. megelevenedni. <gül> Neki de. is van lyukas zoknia? Nem, nem ilyen, nem ilyen, nem ilyen a, a, az ember egyébként, uh -huh. de ahogy de, kinéz, meg minden, és, és, és azért el lehetett képzelni. Na de mindegy, nem is ezt akartam mondani, hanem azt, hogy nem volt számra nézhető az első rész, tehát nem tehát átveregettem, most nem értettem, mi történik, és megnéztem a második részt is, és akkor ott már úgy kezdett valami erengeni, és amikor beindult az akció, tehát konkrétan, most nem tudom, melyre spoilerezzük ezt az egészet. Semmennyire, mert így rá akarjuk venni az embereket, de így az elején levő dolgokra még lehet utalni. Aha. Na mindegy, onnan, onnan valahogy a harmadik résztől indult be nekem, és akkor onnan már nem volt természetesen megállás és összefogálni. Na mindegy, de azt akartam csak mondani, hogy ez olyan különleges volt, hogy, hogy megnéztem utána, amikor befejeztem a sezonyt, akkor megnéztem az első két részt újra. És képzeld el, hogy, hogy megajándékozott engem, ez egy teljesen más élménnyel, hiszen ak addigra, mire véget ért, már mindent tudtam, hogy mik a karakterek, motivációk, mert miket csinálnak, uh -huh. és annyira érdekes volt látni, hogy hogy építették fel az elején, és megmondom neked őszintén, hogy nem user-tesztelték ezt az egészet én szerintem, mert nagyon uh -huh. sokat vártak a, a fogyasztótól, hogy értelmezze. Hogy hogy értelmezzék egy menet közben, hogy minden apró isnit ott jelentett valamit, és amikor még nem ismered a karaktereket, meg a szereplőket, akkor, akkor sokkal több időre van szükség, hogy értelmezni tudja az agyad, meg befogadja, és ilyen szempontból nagyon sokat vártak el a közönségtől. Neked nem volt ilyen bajod vele? Hogy Mivel mindent? én az egész történetet az első regény alapján ja. ismertem, ezért tudtam, hogy hova megy ki a dolog, de Szerintem úgy igazán ott indult be a dolog, mikor van az a, a az a pár, aki elmegy ezért, bortin írni valami bárbat, hogy így berúgnak, és visszamennek az irodába. És akkor ott az a konfrontáció. Szerintem akkor indul be ott az ilyen egy, egyértelmű tényleg ér. ilyen akció. Most közben WC akustika van. Váltottam. <gül> Ez a... Tövét meteor kreatív helyekről felvélve, mert muszáj, nem, nem azért jöttem be, mert Tógon van itt, hanem. Megint a t vagy vagyunk, hanem a 10 Oké, 10 percig bírtuk, 10 percig. Yeah. És az nem be kellett jönnöm, mert féltem, hogy fölébredsz a fentijeket, most ilyen különleges felvételi helyzet adódott. Mindegy. Hámogattuk az adást, aztán most is csak így jött össze. igen, ja, ja. szóval a Slow Horse is, én azt mondom, hogy aki még nem látta, az nézze meg, jobb, mint a könyv. Gary Oldman is jó benne, de az összes tök jól megtalálták ezeket a karaktereket, és nem, még az nem, ilyen. Nem, nem negatív karakterek benne, és olyan jól össze vannak rakva, szerintem, meg annyira ilyen erős karakterek. És az egész van egy ilyen ambivalenciáit karakterekben, hogy nem az, hogy fekete-fehér, hanem... És a legjobb rész az az volt nekem ebben az egészben, hogy európai, tehát egy ilyen ízik-vérigen angol alkotás, nagyon-nagyon jól összeraktak mindent, és Geri volt, mert szerintem zseniális, tehát annyira megformál, képes megformálni, tehát itt, itt látszik nagyon, hogy hogy képes valaki megformálni egy karaktert a televízió képernyőn, és ő és, és nagyon összerakta ezt, a, ezt az egész ízét, én nem is gondoltam volna, hogy itt össze lehet, viszont nagyon jó karakter lett neki, mert tehát ilyen lehet rá számítani mindig. Tehát ilyen összeállt a végére Tehát ilyen. És elkezdte a második Szerintez. sezont is. Szerinted, amikor, Igen. amikor ilyen hosszat és hangosat fingott, az ilyen sound effects vagy Tehetsz. színészi alkotás? Biztos, hogy, biztos, hogy sound effect. És Fóli. nagyon ritkán csinálnak ilyeneket gondolom, mert ritkán van akkor fingani kell, és, és szerintem biztos kifes voltam, amit ezt így Szerintem egy ilyen, ilyen szintű shakespeare színész, mint Geri szerintem az autentikus irányt választaná. De majd... De nyomtad a második season is? Nem, nem, az, most fogok megérepülni, és az, az lesz az iPad-en. Az lesz az iPad-en, viszont ami nem lesz eee, meg a telefonom. Igen? Apple TV plus app-ot bele az iPad-re, és meg egy not persze gombot rajta, tehát ilyen Persze. persze. csövezni. Aha. Tehát persze. Sem semmi Jó. <hállal> És tök jól működik. Igen, átkötve a második Asz. topikba, hogy ami nem lesz a telefonom meg az iPad-en, ez a M MKBHD Wallpaper App, ezt te be, mint, mint téma. Azt be akarod mutatni Igen. a topikot? Ja, ja, be akarom mutatni, de a másik az, az ugye nem ide tartozik. Ja, jó. Oké, maszítom, hogy azt hittem, hogy ezt Az ide tartozik. Ja, jó. Nem mindegy MKBHD Korunk nagy izélye, kontroverziális lépést tett, ugyanis uh, csinált egy alkalmazást, élete első iPhone appját lefejlesztette valakivel, nem tudom, is ismered az a -e, de az, az történt, hogy Aha. kiadott egy iPhone wallpaper appot, ami éves, 50 dolláros előfizetésbe kerül, és az internet egy emberként ugrott rá mkbhd hogy mekkora egy koszos mozdulat volt ez az egész, uh, azért, mert teljesen tehát ő az a csávó annak számít, aki cégeket be tud dönteni azzal, hogy íróluk egy ilyen szemét review-t, hogy ó, ez a terméket használhatatlan Aha. és akkor kijölt egy saját terméket és aminek ezersebből vérzik tehát egy ilyen Aha. Na, amit olvastam, hogy meg. ilyen multiplatform fejlesztés tehát ez így a... Android és iPhone és ez így látszik rajta egyikensen hmm. tűnik natívnak aztán azt is sokan írtak, hogy maguk a a wallpaperek eléggé ilyen szar minőségűek, tehát semmi extra. Aztán reklámok vannak benne. Igen, amit kell záglás. fizetni, hogy eltűnjön. És van egy ilyen van egy olyan, tényleg amatőr feelingje, meg ilyen lehúzós. Van egy olyan wallpaperje, ami csak egy narancssárga szín. És akkor az a wallpaper és akkor ezen is kiakadtak, és volt egy csávó, ilyen fiatal, húsz éves gyerek, megnéztem, aki github kirakta a forrását, ami letölti az összes wallpapers mert egyébként hozzá lehet férni a megfelelő bucket token nélkül. És akkor kéz, ott van egy ilyen... A aztán hagy szó Nem tudom, hogy... Igen, és... Na érdekes téma, amit én beraktam ide, ez a másik link, amit itt nehéz volt értelmezni. Nem tudom ismerni, de ugye Roger Ebert volt talán az egyik legismertebb kritikus, ugye. Igen. Ilyen filmvilágában tényleg ilyen fontos volt, hogy Roger Ebert mit mond mit a filmről. Kíváncsi volt, hogy igen, meg ugye a Tamzá-Tamzán, Thumb hogy hívták a partnerét, Ebert and Siskel, akiknek ilyen, igen, igen, ilyen TV kritikusok voltak, és tehát tényleg így rettenetes fontos volt, hogy ő milyen véleményt mond a filmről. És akkor olvastam erről, hogy ez a tipikus eset, amikor a kritikus próbál alkotó lenni, és a Beyond the Valley of the Dolls című filmnek a forgatókönyvét ah. ő írta. Ide beraktam erre egy Wikipedia linket, és ez ilyen világ legszarabb filmje jellegű dolog volt. Tehát egy hatalmas bukás kritikailag is, pénzügyileg is, meg minden. És ez szerintem nagyon jó illusztrációja annak, hogy, hogy azért van, van egy ilyen jelentős különbség abban, hogy, hogy a diskurzushoz az ugye mit ad hozzá a kritikus versus az alkotó. És amikor ilyen átmozgás van, az gyakran-gyakran gyakran kényelmetlen. Igen, igen, igen. Hát, de... Beyond the Value of the Dolls, szatirikus musical melodráma. Hát ez majd eleve rosszul hangzik. <gül> <Nekem>? <gül> igen, igen. Én, én, én musical, én modern musical, nem bírom konkrétan végignézni. Tehát van ez a La La, -La Land, te láttad. Láttam annak, nem a musical az zavart engem, azt valahogy elbírtam viselni, hanem, hanem kicsit így lehúzott hangulatilag inkább azt mondanám, de az így számomra értékelhető volt mint film, meg így nem, nem akadtam rá a musical voltán, hanem csak... csak de ez tényleg egy ekkora alkotás volt a La, La, La Land. Ilyen, Hát ez ugye csak, csak abból adódóan, hogy Hollywood szeret, szeret, szereti a köldökét nézni, és amíg Hollywoodról szólnak filmek, azok általában jó rezonálnak ilyen Oscar a környezetben, meg a kritikusok is szeretik meg minden, mert meg szeretik ugye, magukat is nézni ennek a tükrében. Te a film mit jelent az, hogy szereti a köldökét nézni? Hát ez, hogy így a, így a film magáról, Hollywoodról, meg a filmről szól, tehát meg ez a nem, nem valami témát jár körül, meg helyzetet, meg minden, hanem önreflexió. Ja, ja, ja, tehát csak így... Hát ez a, a némilyen Cazelle Cazelle volt, készített ezt a lalla fiatal csávó, és ezután csinálta meg ugye azt a... Ezt a de azt akarom mondani, hogy az új film, nekem nagyon nem ugyan meg bennek a csávónak, a Babylon, című Brad pittel, Azt is Beszé, ami ami előbb, szintén, arra, hogy szintén ilyen Hollywood Earth Reflexió. Hát de abból is a szarul, megcsinált. Ezért. Hát igen, és az nem is lett sikeres sem. Aztán First Man igen. azt nem láttam, ugye a kettő között volt szintén Ryan Gosling. És igen, ami aggasztó egy picit, hogy most valami podcastban hallottam, hogy így előkerült a neve a James Bond franchise kapcsán. De csak mint rendező? Mint rendező, annak nem feltétlenül még. Viszont, Viszont, így megnézve a filmét, a Whiplash az nekem bejött. Az kurva jó volt. Ez a dobos film, az nagyon jó volt. Ilyen, ilyen. Kicsit el volt Igen. Uh -huh. El volt szerintem picit túlozva, de így út összességében nagyon nézhető, és ilyen meglepetés film volt szerintem. Uh -huh. A viplás az kurva jó volt, és nem is tudom, hogy a csávó csinálta más jó filmet, mert a... Hát ez... Láttam, ja, ilyen szubjektív, hogy hogy tetszik, de sikeresnek minősülő rendező. Még a MKB és d visszatérve, szerintem uh -huh. nagyon óvatosan kell ezt a, ezt a dolgot kezelni, hogy ha az ember vagy kritikus, és akkor ezzel kapcsolatban megpróbál minél korrekt ebből viselkedni a közönséggel is, meg a brendekkel is, amit kritizál, meg minden. Vagy készítő, de amikor ilyen tényleg így ezen át keresztez, az sem működik valami jól, szerintem, amikor mondjuk egy filmkészítő kezd el kritizálni egyéb alkotásokat, ugye ott volt például a Scorsese, aki a Marvel jelenséget minősítette meg, ami ez mindig valamilyen rossz ízű dolgot okoz, mert ő is azon a, azon a piactéren versenyez a saját termékével, és így ezért rosszul jön le, hogy kritizál másokat, és ezért szerintem érdemes ezt így tisztán tartani, és nem, nem crossover-elni, úgy ákeresztezni itt a, a sugarat Hát érdekes dolog egyébként, és ilyen értelemben a plastic Média és a Heti Meteor is egy ilyen kritizáló csatorna, nem? tehát itt ilyen véleményt formálunk, tehát ez egy ilyen véleménypodcast és ö, blokszát az én esetemben még hozzá. Aha. Tehát itt én ö, bár nem annyira formáló, mint ami régen volt én szerintem, tehát én legalábbis próbálok erre törekedni. Mert hogy függetlenül. nem hogy ne ne túl, túl ilyen kritikus szemléletű, igen, hanem inkább. Igen, meg arra meg ez a, ez a, a figyelmet, amit jónak látunk. Ez, ez, ez, a, ez a céltalan uh, vakdalkozás, meg szakértés, meg még ilyen, tudod, ilyen, És igazából régen a blogszájt, amit írtam, az ilyen volt ott, hogy ez nagyon könnyű csinálni. Lehűsz bazáig, és akkor kurva nyelv. Tudod, ilyen fröcsög, ilyen. Toxikus, negatív, -e, domb az egész. És Egyébként ugye mi ketten előre. dolgoztunk közösen, user experience ugye uh -huh. szolgáltatás meg app kapcsán, és szerintem jó pár év még az ember egyáltalán valami értékelhetőt tud összehozni, akkor is, hogyha éveken át tanulmányoztad, meg használtad ezeket az alkalmazásokat, és ez a fajta ilyen gőg, amit így esetleg ebből így lehet ki, kiolvasni, hogy ugye ő már x éve kritizál alkalmazásokat, meg mobil platformokat, és akkor ez a gőg, hogy akkor most kidob ki egy appot, ami, ami ilyen milyen szuper lesz, és ezért elkérhet havi, évi 50 dollárt érte. Szerintem nagyon kemény munka, kitalálni, megtervezni, prototipizálni, reszelgetni egy alkalmazást, az ilyen sok éves folyamat. És csak azért, mert van, van a brendje, tényleg ez egy ilyen gők, hogy akkor ezt kidobni. Vagy az, hogy akkor partnerkedjen valami igazán rockstar fejlesztő brigáddal, aki tényleg jó termékeket adnak ki, és akkor ő adja hozzá a jut de, de ez, így, ez így kellemetlen, hogy szutyok is az ap gőg is hát, van hát benne. Mondjuk, én le tehát én nem, nem néztem én meg, egy sem. semmit, tehát így elhiszem, a, ez egy nagyon érdekes kérdés egyébként, hogy látod, itt most mindenki azt mondja, hogy szutyok az ap és akkor le se töltöttük, tehát magunk nem néztük, lehet, hogy egy tényleg szutyok app, és lehet, hogy tényleg nem, nem az, tehát ilyen, MPB hát én Wallpaper a, a, a gyerekeim képét használom, és nincs szükségem ilyen artistik dologra. Tehát az, nem tudom te, hogy vagy vel a lock screen nekem az ilyen. Annyi szóval néz az ember, hogy, hogy jobb tényleg, hogyha mm. az kell, hogy így feldobjon, akkor. Vagy, vagy a gyerekek, vagy valami macska legyen rajta. Ú, nem meg, valami art piece. Ne, nekem a időjárás jelentés van. Nagyon régóta azt használom, és semmi izé, e, ilyesmit nem csinálok. Ilyen gyerekek izé. vagy, vagy a feleségednek a kírok, igen, azt Így van. A, ami még így kicsit emlékeztető de ez az egész kriptó uh, banda, amikor Bocsánat, így rámentek. Azt, a... Légy szíves. Mond a magyar megfelelőjét ennek a szónak kriptó. Így, így, így, nem tudom, hogy van-e magyar megfelelője. Hát de ez, ez a magyar megfelelő a kritó. Igen, szóval a kritó banda Igen, szóval, hogy amikor így rámentek arra, hogy a digitális art értékesítése, ilyen tokenizáció. Igen, NFT. NFT, És ja. akkor elkezdtek ezek az NFT-i ilyen art csomagok megjelenni, tehát az egész ilyen szutyok, világ rátelepedett erre a digitális art dologra. Aztán ez be is halt nagyjából, mint, mint növekedő piac, de nekem így összecsenk, hogy itt jön ez a MKBHD, és akkor a, ezeket a kvázi művészeti dolgokat így becsomagolja egy ilyen digitális szolgáltatásba, és elég szutyok. Viszont ja. szerintem az is, hogy ő azért nagyon nagy hatalmat épített ki magának, nagyon kemény munkával, tehát így én is őt nézem meg, amikor új iPhone jelenik meg, vagy új termék, vagy valami is adok a véleményére és ez nyilván egy csomó ember. <coughs> Valamiféle ilyen kisebbségi érzés generált, és azért csak így kicsit így most ezzel most letolta a nadrágját, és akkor mindenki jött kicsit törleszten, hogy, hogy ez hogy akasztják is, a hóhért. Igen, így igen, van, igen, igen így van, tehát ember és akkor általában a szentimentum az az, hogy ne legyen más sikeres, az meg fizet. Tehát mindenki másinak az ellenlábosa, És egy uh, érdekes kérdést lett fel számomra, hogy az MKBHD-nek elég sok pénze van, láthatóan. Tehát egy ilyen entorf képes volt kiépíteni az izr Tehát nincs jó kocsikkal jár meg, meg ilyen és Szerintem is egyébként, zárójelben teszem hozzá, hogy nagyon jó hígyukat szokott csinálni. Tehát érdemes megnézni, és hogy mindent tudsz, úgy érzett, hogy minden tudsz szalott uh -huh. témában, amit kell. Uh, de a sok pénze van láthatóan, és akkor azon gondolkodok, hogy miért van szüksége neki még egy ilyen extra hát igen. bevételi forrás. Tehát ez, ez, ez mit tesz neki? Még egy dolgot tudnék így fontos. koncepcionálisan, hogy régen Nem értem. Ugye volt, volt a, a sajtó, be újságírók voltak, tévés személyiségek, meg szerkesztők, meg filmrendezők, meg minden, és azáltal, hogy így a social media, mint platform megjelent, rengeteg hozzánk hasonló amatőr, mindenféle újságírói környezet nélkül, meg oktatás, meg, meg ja. szerkesztők, meg minden nélkül el, elkezdte tolni a kontentot. És ennek rengeteg pozitív kihatása van. De az is megjelent, hogy ami teljesen evidens egy újságírónak, hogy ő például nem fog politikai fellépéseket a saját számára egy politikai újságíró, meg mondjuk egy tech újságíró nem fog elkezdeni ugye ilyen site hustle-ként technikai, ter technológiai terméket gyártani, mert nekik van egy etikai kódex, amit belevert a újságíró iskola, meg utána a szerkesztő, a főszerkesztő, és amikor ezen átlépett, akkor nagyon megcseszték. Tehát nyilván volt egy ilyen, oké, nem azt mondja, azok a leg etikás, de, de, de volt egy keretrendszerbe ebbe, volt egy szabályozás, volt egy kódex, amihez tartották munkat az emberek, és amikor ezt uh, áthágták, akkor kivágták tőlük őket az újságtól, mondjuk. És most megjelenik ugye ez a sok amatőr, mint mi, a social media színterén, és akkor ezért fordulhatnak ilyen dolgok elő, hogy hát, you know, mit, mit tudom én, még egy millió plusz bevételt összetud ezzel hak nézni, és akkor bevállalja. Meglátjuk, hogy így, hogy jön ki belőle. Szerintem nem ez semmi gond így a reputációjával, mert az ah, emberek hát nagy része, aki nézi őt, nem nézi a többi kritikust, aki ezt kritizáltam, mint a Gruber, meg ilyenek. De de rossz lépés volt, és ez az amatőrizmusnak az egyik megnyilvánulása szerintem. A rossz oldala. Egyébként a Gruber is kipróbálta magát ilyen appot készíteni, emlékszel? Hogy csinált egy ilyen taking és akkor azt, Isten no-taking hogy mi. Kérdele, Egyébként a Gruber hogy... a mai napig nem de... tudja megcsinálni, hogy ilyen nem mini kell legyen a blogja, és mindig így ja, persze, el, De neki, ekkor, ő, ő ezt így érzi, hogy, uh -huh. hogy dupla teppel szállj és akkor rázúl arra a paragrafusra, és akkor, és akkor úgy tudod olvasni, tehát ilyen nem képes CSS-ezni össze magának egy mobil templétet, vagy, vagy összecse egy GPT-zni, semmit, de, de akkora ilyen sztárnak érzi magát. Na mindegy, megcsinált ezt a Note-taking app és kifejlesztették az összes ilyen iCloud service saját maguknak hozzá, aztán rájöttek, hogy ez egy fasság, nem fogják tudni uh -huh. fejleszteni, és bele is buktak az egészbe. hogy miért akarnál az Apple notes versenyezni? Már akkor is ja, volt ja, ja. Apple Notes, és... De ami nekem a nagyon izé volt, hogy itt be ez a kettőségemről beszéltünk, hogy Gruber alapvetően egy kritikus, meg író, magát is annak tartja, tehát ilyen író, és, uh -huh. és promóciós anyagnak az egyik írását tették be, ahol a nyolc éves gyerekéről beszél, hogy mennyire szereti a mágiát, meg a mecsiket, meg mit tudom én is, és az nekem uh -huh. az volt egy gyomorforgató izé, hogy nehogy már a, a az izével próbálja magadat. Tehát ilyen, ez nem egy termék előny marketingbe, hogy ő mit írt a gyerekéről 8 éves korában, és azt rá a termékcsomagolása, hogy uh -huh. az bazig, az, az a leggagyibusztustan dolog nekem, amit ettől tudok képzelni. Izé... Hát mondjuk is, így, és... amerikai környezetben, nekem például volt olyan réges-régen olyan ügyfelem, amerikai ügyfél, nagyon rég volt, tehát így, merek erről beszélni, talán belefér így, még nem is ennél a cégnél, meg mit tudom én, de amerikai ügyfél, és akkor egy ilyen szoftver terméken dolgoztunk neki, és az volt így a elevator pitch, hmm. hogy így a gyerekének a betegsége, hogy arra keresett megoldást, és akkor ez és ez. Tehát ez, a, ez az elevator Pitch”nek volt a gyerek betegsége az alapköve. És én azon is így nagyot néztem, hogy de hát ezt miért kell mindenkinek így elmondani Há, ez, ez, ez, ezek... a marketing stratégiádat. Nagyon sok ö, ö, ember, akinek a saját dolgon nagyon személyesnek, és, és azt gondolja, hogy mindenkinek ugyanez a, a mindsetje van, amikor, amikor megnézi, és szerintem és fölépíthetsz a, a személyes dolgait, egy ilyen kvázi terméketidővel, meg minden, de szerintem egy ilyen halál rosszút. Ez Ez ilyen... Viszont ilyen, ilyen, a, az a rossz hír, hogy nekem menni kell, mert most jött az üzenet, hogy a családom vár az ebédre is, és azt ki. Két dolgot fogok csinálni. Az egyik, hogy ezt nem fogom így összesűríteni, ezt az epizódot. Tehát így, így, így meg lesz a 30 perc. És a másik gyorsan kirakjuk, hogy még hétfőn. Hát legyen mindenkinek az asztalán. Hallgassátok meg kétszer. Tényleg, ez nem rossz ötlet. Dupla messze, mint a Slow Horse-Study, újra megnézzük, mindenki megértsében. Így van. És. Uh, no. Sorry, <gül> ugyanígy jövő héten. Sziasztok. Jó.